Ana Carenina, pista 18. Din sala de biliard de alături se auzeau lovituri de bile, glasuri și râsete. În ușa de la intrare se vira doi ofițeri. Unul tinerel, cu fața slabă, gingașă, venit de curând în regimentul lor din corpul pajilor, iar celălalt gras, bătrân, cu o brățară la mână și cu ochii mici, înnecați în grăsime. Vronski îi privi pe ofițeri, se poți și, prefăcându-se că nu îi vede, se uită piezi și în carte. Începu să mănânce și să citească în același timp. Ce faci? Te fortifici pentru alergări?" Îl întrebă ofițerul cel gras, așezându-se lângă dânsul. După cum vezi?" Răspunse evronski, încruntându-se și ștergându-și gura fără să-l privească. Nu te tem că să te îngrași?" Adăugă acesta, trăgând un scaun pentru tânărul ofițer. Cum?" făcut supărat Vronski cu o schimbă de ciudă, arătându-și dinții deși. Nu te tem ca ai să te îngrași? Băiete, xeres!" comandă Vronski fără să-i răspundă. Și punând cartea în partea cealaltă, citi mai departe. Oficierul cel gras luă lista de vinuri și o întinsă celui tânăr cu care venise. Alege tu băutura!" zise el dându-i lista și privindul. Poate vin de rin cu sfială tânărul ofițer, uitându-se cu coada ochiului la Vronski și încercând să prindă cu degetele mustața care abia îi minja. Văzând că Vronski nu și întoarce capul, tânărul ofițer se scură în picioare. Să mergem în sala de biliard!" spuse el. Ofițerul cel gras se ridică supus și amândoi se îndreptară spre ușă. Între timp, intră în sală Iașvin, un capitan de cavalerie, înalt și chipeși. Salută disprețuitor pe cei doi ofițeri și se apropie de Vronski. Ah, iată-te! strigă el, lovindu-l puternic peste umăr cu mâna lui mare. Vronski se întoarse supărat, dar un zâmbet calm, mângâitor și stăpânit ilumină dintr-o dată fața. Bine facea Rosti rostitare capitanul cu glas de bariton. Mănâncă și beau un păhăruț. Dar nu-mi-e foame. Uite-i pe cei doi nedespărțiți adăugă Iașvin privind bazjocoritori pe ofițerii care tocmai ieșeau din cameră și se așeze lângă Vronski, înduindu-și în unghi ascuțit coapsele și picioarele pe pe înălțimea scaunului. De ce n-ai venit aseară la teatru?" Numerova a fost la înălțime." Dar tu unde ai fost?" Am întârziat la familia Tverscoi," răspunse Vronski. Ah!" exclamă Iașvin. Jucător, kefliu. Om fără principii, sau mai bine zis cu principii imorale, ea și cel mai bun prieten din regimenta lui Vronski. Acesta îl admira atât pentru unui ai forță fizică, pe care și-o manifesta mai ales atunci când bea, parcă ar fi fost un butoi desfundat, fără să doarmă și fără să se amețească, cât și pentru marea lui tărie de caracter, dovedită în raporturile cu șefii și cu camarazii, și care îl făcea temut și respectat de toți. El admira și la jocul de cărți, unde miza ferm pe zeci de mii de ruble și atât de iscusit și de stăpânit, în ciuda vinului băut, încât era socotit cel mai bun jucător de la clubul englez. Dar Vronski îl respecta și iubea, mai cu seamă fiindcă simțea că Iașvin ține la dânsul nu pentru numele și bogăția lui, ci pentru el însuși. Dintre toți oamenii era singurul cu care ar fi vrut să vorbească despre dragostea sa. Simțea că numai Iașvin, deși părea să disprețuiască orice sentiment, numai el ar fi putut înțelege puternica pasiune care îi umplea acum toată viața. În afară de aceasta, Vronski era sigur că Iașvin, căruia nu-i plăceau bărferile și scandalurile, va înțelege dragostea lui așa cum se cuvine, adică va ști să priceapă că nu e o glumă, nici distracție, ci un sentiment serios și important. Vronski nu-i vorbise de dragostea sa, dar își dă seama că Iașvin știe, înțelege totul cum trebuie și face făcea plăcere să vadă asta în ochii săi. A, da," a făcut Iașvin când Vronski spuse că a fost la familia Tverscoi. Apoi, cu o scăpărare în ochii săi negri, își apucă partea stânga mustății și o mușcă în dinți după un urât obicei. Dar tu ce ai făcut aseară? Ai câștigat?" îl întrebă Vronski. Opt mii, Da, trei nu sunt sigure." Mă îndoiesc dacă au să mi le dea. Atunci ai de unde pierde mizând pe mine? Îi spuse Vronski rezând. Iașvin pusese rămășag pe calul lui Vronski. Nici nu mă gândesc să pierd. Mahotin e singurul dios. Convorbirea la alergările ce urmau să se desfășoare. Singurul lucru la care se mai putea gândi acum Vronski. Am isprăvit. Să mergem? Zise Vronski și ridicându-se, se îndreptă spre ușă. Iașvin se sculă și el, își întinse picioarele lungi și își îndreptă spatele lat. E prea de vreme ca să stau la masă, dar de băut am să beau. mă întorcând îndată." Ei, adu vin!" strigă Iașvin cu glasul lui puternic, renumit la comandament, un glas care făcea să dârdie geamurile. Ba nu, nu mai aduce!" răcni el numai decât din nou. Dacă te duci acasă, merg și eu cu tine." Și Iașvin plecă împreună cu Vronski. Capitolul 20 Vronski ocupa o izbă finlandeză, încăpătoare și curată, despărțită în două printr-un paravan de scânduri. Petrițki locuia cu dânsul și în tabara militară. Când Vronski și Iașvin intrară în izbă, Petrițki dormea. Scoală-te, ajunge de când dormi!" strigă Iașvin trecând după peretele despărțitor și ghiontindul pe Petrițchi, ciufulit și cu nasul înfundat în pernă. Petrițchi sărit deodată în genunchi și se uită în jurul. Fratele tău a fost aici," spuse el lui Vronski. m din somn, dracu să-l ia. Spunea care să mai vină." Apoi trase pătura și se trânti din nou pe pernă. Lasă-mă odată, i și vin," spuse supărat căpitanului care trăgea pătura de pe dânsul lasă mă în pace!" se întoarse și deschise ochii. Mai bine mi-ai spune ce să beau. Simt în gură o cocleală." ca e cea mai bună!" Rostii Iașmin cu vocea sa de bas. Terescenco! Adu boierului că și castraveți!" strigă el. Se vedea bine că îi plăcea să-și asculte glasul. că Așa crezi tu?" îl întrebă Petrițchi strâmbându-se și frecându-se la ochi. Nu bei și tu?" Împreună, împreună, da, beau." Vronsky Bey adăugă el sculându-se și înfășurându-se până la subsori într-o blană de tigru, ca o cuvertură. Ieși pe ușița din peretele despărțitor, ridică mâinile și începus să cânte în franțuzește, a fost un rege Tula. Vronsky Bey, dă-mi pace," răspunse Vronski, îmbrăcându-se cu gota pe care i-o ținea feciorul. Unde te duci?" În întrebă Iașvin. Uite și Troica, adăugă el văzând trăsura care se apropia. La grajd, răspunse Vronski. Dar trebuie să trec și pe la Brianski tot în legătură cu caii. Într-adevăr, făgăduise să se ducă la Brianski, la zece verste de Peterhof ca să-i dea banii pe cal. Vreau să treacă și pe acolo. Dar camarazii săi înțeleseră numai decât că Vronski nu se ducea numai la Când Cântând mai departe, Petrițchi făcu un semn cu ochiul și-și buzele, vrând parcă să spună. Știm noi cine e Brianschi ăsta?" fi fiind spuse numai, vezi să nu întârzi." Apoi întrebă, ca să schimbe vorba, uitându-se pe fereastră, la calul mijlocaș pe care îl vânduse. Cei cu murgul meu? Trage bine?" Stai!" îl strigă Petrițchi pe Vronschi, văzându-l gata de plecare. Fratele tău ți-a lăsat o scrisoare și un bilet. Oare unde sunt?" Evronski se opri. Ei, unde sunt? Unde sunt? asta e întrebarea. Rosti solemn Petri, ducând degetul arătător mai sus de nas. Dar îți spune odată, ce zăpăcit, zise Evronski zâmbind. n a făcut focul în cămin, trebuie să fie pe aici, pe undeva. Hai, lasă minciunile, unde e scrisoarea? Zău că am uitat. Sau poate am visat? Ia stai puțin, de ce te superi? Dacă ai fi băut ca mine aseară, câte patru sticle de om, ai fi uitat și pe ce lume ești. Stai, o să-mi aduc aminte numai de cât. Petrițchi trecu dincolo de peretele despărțitor și se întinse pe pat. Stai, eram culcat aici și el stătea acolo. Da, da, da, uite-o. Și Petriți scoase scrisoarea de sub saltea unde o pusese. Vronski luă scrisoarea și biletul de la fratele său. Era tocmai scrisoarea pe care o aștepta de la maică-sa, plină de reproșuri pentru că nu venise, și biletul fratelui care le anunța că trebuie să-i vorbească. Știa că era vorba de același lucru. Ce au cu mine? Se gândi el și, îndoin nervos scrisorile, le vărâ printre nasturile din gotei ca să le citească mai cu atenție pe drum. Întind acasei, se întâlni cu doi ofițeri, unul de-al lor, celălalt din alt regiment. Locuința lui Vronski era totdeauna locul de întâlnire al tuturor ofițerilor. Încotro! Întreabă la Peterhof. A venit calul de la țarscoie? A venit, dar încă nu l-am văzut. Se spune că gladiator lui Mahotin a început să-și chiopăteze. Mofturi, cum o să alergați pe un noroi ca asta? Întrebă celălalt. Uite, salvatorii mei! exclamă Petriți, văzându-i pe cei ce intraseră. Ordonanța stătea înaintea lui cu vodka și cu un castravete murat, așezat pe o tavă. vin, m-a sfătuit să beau ca să mă înviorez. Ne-ai zăpăcit aseară, îi spuse unul dintre cei veniți. Nu ne-ai lăsat să dormim toată noaptea. Dar să vedeți cum s-a spart cheful, povesti Petrițchi. Volkov s-a suit pe acoperiș, strigând că are un of la inimă. Zic, să vină muzica pentru un marș funebru. Și așa a dormit pe acoperiș în sunetele marșului funebru. Bea, bea, vot că ne După aceea, sifon și multă lămâie. Adăugă ea și vina plecându-se asupra lui Petrițchi, întocmai ca o mamă care își silește copilul să ia o doctorie și, la urmă, puțin tică șampanie, așa, ca o sticluță. Uite ce om deștept! Stai Vronski, să bem! Nu, domnilor, la revedere! Azi nu beau. Te tem să nu te îngreunezi. Atunci să bem singuri, dă-ne sifon și lămâie. Vronski, strigă cineva când acesta era în tindă. Ci, ar trebui să te tunzi, să nu tragă greu părul, mai ales pe creștetul capului. Într-adevăr, Vronski începuse să chelească înainte de vreme. Răsevesel, arătându-și dinții și, din și trăgându-și șapca pe rocul unde părul începuse să se rărească, ieși și se urcă într-ăsură. La grajd! porunci vizitiului și scoase scrisorile ca să le citească, dar se răzgândi ca să nu se lase prins de alte gânduri înainte de a cerceta calul. Pe urmă își spuse el. Capitolul 21 Grajdul Provizoriu, o baracă de scânduri, era construit în apropiere a hipodromului. Acolo urma să fie adus din ajun calului Vronski. El încă nu-l văzuse. În zilele din urmă Vronski nu se dusese personal la antrenament. Încredințase această sarcină unui antrenor. De aceea nu știa deloc în ce stare sosise calul și cum se simțea. de îndată ce coborâ din drăsură, grăjdarul lui, așa zisul Grom, care-i recunoscut de departe drăsura, chema antrenorul. Un englez uscat, cu cizme înalte și cu o jachetă scurtă, cu un smog de păr lăsat numai pe bărbie, îi ieși în întâmpinare cu mersul stângace al jocheilor, Îndepărtându-și coatele de trup și legănându-se Ce mai face frufru? fru Îl -fru? întrebă Vronsky în englezește All right, sir, totu e în regulă?" S-a auzit glasul englezului de undeva din fundul gâtlejului Mai bine nu vă duceți," adăugă el ridicând pălăria I-am pus botniță, Ea i pai nervoasă, mai bine să nu vă duceți, asta are nerva-o Ba, am să mă duc, vreau să o văd Să mergem!" Arostie, englezul nglezul posomorât, fără să deschidă gura, ca și înainte. Apoi, făcându-și vânt cu coatele, porni înainte cu umbletul său crăcănat. Amândoi intrară în curticica din fața barăcii. Grășdarul de serviciu, care ținea o mătură în mână, un băiat fercheș, vioi, cu o bluză curată, îi întâmpină și porni după dinși. În boxele barăcii se aflau cinci cai. Vronski știa că acolo trebuia să fi fost adus în ziua aceea și rivalul lui cel mai de seamă, Gladiator, roibul înalt de cinci coți al lui Mahotim. Vrea să-l vadă pe Gladiator, pe care nu-l cunoștea mai mult chiar decât pe propriul său cal. Dar Vronski știa că, după normele de bună cuvință ale curselor de cai, nu numai că nu era îngăduit să-l vadă, dar nu se cădea nici să întrebe măcar de el. În timp ce Vronski trecea pe culoar, băiatul deschise ușa boxei a doua din stânga. Vronski văzu un cal roib mare, cu picioarele albe. Știa că era Gladiator dar cu sentimentul unui om care și-a ochii de pe scrisoarea deschisă a altuia, se întoarce și se apropie de boxa lui frufru. aici ai calul lui Mac-Mac... Uh, nu pot niciodată să rostesc numele ăsta," îi spuse englezul peste umăr, întinzând degetul mare cu un gheam spre boxa lui Gladiator. A lui Mahotin?" Da, ăsta e adversarul meu cel mai serios," adăugă Vronski. Dacă l-ați fi călărit?" zise englezul, aș fi jucat pe dumneavoastră. Frufru e mai nervoasă, iar gladiator mai voinic. adăugă Vronski zâmbind pentru elogiul primit. La o cursă de obstacole totui călăritul și placul, urma englezul. Vronski nu numai că simțea că are destul plac, adică energie și îndrăzneală, dar, ceea ce e mult mai important, era ferm convins că niciun om de pe lume nu putea avea mai mult plac decât dânsul. – Poate ar fi trebuit o sudație bună? – Nu trebuie, răspunse englezul. – Vă rog să nu vorbiți tare. Se enervează iapa? – urmă el, arătând cu capul spre o boxă închisă, în fața căreia se aflau și unde se auza cum un cal juca pe loc în paie. Antrenorul deschise ușa și Ivronski intră într-o boxă luminată de o ferestruică. În boxă se afla o iapă murgă, cu botniță, care călca în picioare paiele proaspete. În semi-întunericul boxei, Vronski, învălui într-o privire formele iepei lui dragi și, fără voie, îi în ochi unele mici imperfecțiuni ale ei. Frufru era o iapă de statură mijlocie și cercetată amănunțit, nu fără cusur. Avea o satura îngustă, pieptul strâmt și el, deși frumos bombat, crupa puțin cam lăsată spre spate, iar picioarele de dinainte, dar mai cu seamă cele de din dărât, ușor aduse înăuntru. Mușchii picioarelor de dinapoi și ai celor din față nu păreau destul de tari. În schimb, ia era deosebit de lată în șale, ceea ce contrasta cu pântecele ei subt. Dacă o priveai din față, oasele de la picioare, mai jos de genunchi, păreau subțiri ca fusul. În schimb, văzute dintr-o parte, erau neobișnuite de late. În afara de coaste, tot trupul ei părea tras și întins în lungime. Poseda însă în cel mai înalt grad o calitate care te făcea să toate toate cusururile. Avea rasă, sânge, cum spune englezii, care se vădea. Mușchii amănunțit reliefat sub rețaua de vine și pielea subțire, elastică și netedă ca atlazul, păreau tari ca osul. Capul uscățiv, cu ochi strălucitor și vesel, se lețea spre botul cu nări mari, înfiorate, învăpăiate în lăuntru de sânge. Tot trupul ei și mai ales capul, avea o expresie hotărâtă, energică și plină de însuflețire. Era dintre animalele care parcă nu vorbesc numai fiindcă configurația gurilor nu le îngăduie acest lucru. Vronski cel puțin credea că Iapa înțelegea tot ce simțea el privind-o. De îndată ce intră Vronski, Iapa răsufla adânc, întoarse un ochi spre noi veniți, holbându-l așa de tare că îi se făcuse albul roșu ca sângele, și scuturându-și botnița, cu toți mușchii încordați, începuse să se frământe în loc. Vedeți ce nervoasă e?" zise englezul. Ho, scumpa mea, ho!" făcu Vronski apropiindu-se de ea și vorbindu-i cu blândețe. Dar cu cât se apropia Vronski mai mult de ea, iapa era tot mai nervoasă. Numai când ajunse lângă capul ei, Frufru -fru se dintr-o dată, iar mușchii îi tresările sub părul subțire și mătăsos. Vronski îi mângâie grumazul puternic, îi îndreptă o din coamă care trecuse de partea cealaltă a greabănului și își apropie fața de nările ei umflate, înframăt ca aripile liliacului. Frufru trase aerul cu zgomot, răsuflă cu nările încordate, tresării, își culcă urechile ascuțite și își întinse spre Vronski buza groasă, neagră, vrând parcă să-l apuce de mânecă. Dar aducându-și aminte de botniță, o scutură și începu iarăși să joace în loc picioarele ca sculptate. Liniștește-te, scumpo, liniștește-te!" îi spuse Vronski, mângâindu-o încă o dată pe crupă și gândindu-se cu mulțumire că ia pasa era în cea mai bună formă, ieșit din grajd. Nervozitatea carului se strecurase însă și în Vronski. Simțea cum îi năvălește sângele la inimă. Vrea parcă și el ca și calul să se miște, să muște. Era neliniștit și vesel. Atunci mă bizui pe dumneata," spuse el englezului. La șase și jumătate, la hipodrom." totu în bună rânduială," răspunse englezul. Dar dumneavoastră unde vă duceți, mai lord?" întrebă el pe neașteptate, întrebându înțând această expresie pe care nu o folosea aproape niciodată. Vronski ridică mirat capul și se uita așa cum știa el să se uite, nu în ochi, ci la fruntea englezului. Îndrăzneană întrebării, îl uimise. Își dădu însă seama că englezul, punându-i această întrebare, îl privea nu ca pe un stăpân, ci ca pe un jocheu și răspunse. Trebuie să mă duc la Brianski peste un ceas am să fiu acasă. A câta oară mi se pune astăzi întrebarea asta? Se gândi el și roșii, lucru ce -i se întâmpla rar. Englezul îl privi cu oare minte, apoi, ca și cum ar fi știut unde se duce, adăugă. Lucrul cel mai important este să fiți calm înainte de alergări, să nu aveți nicio indispoziție și nicio enervare. Alright, răspunse zâmbind Vronski și urcându-se în trăsură, porunci să fie dus la Peterhof. Abia făcute câțiva pași că un nor care amenințase toată dimineața cu ploaia întunecă cerul și începu să toarne cu găleata. Prost, își zise Vronski, ridicând coșul trăsurii. Era destul noroi, acum o să fie o baltă. Tând în singurătatea trăsurii închise, el scoase scrisoarea mamei și biletul fratelui său și le citi. Da, aceleași și aceleași lucruri. Toată lumea, mama, fratele, toți s de cuvință să se amestece în treburile lui sentimentale. Această inixtiune îl înciuda, sentiment pe care îl încerca rar de tot. Ce au cu mine? De ce crede fiecare de datoria lui să aibă grijă de mine? De ce se leagă de traiul meu?" Pentru că își dau seama că e vorba de ceva ce nu pot înțelege. Dacă ar fi fost în discuție o legătură mondenă, banală, m-ar fi lăsat în pace. Ei simt că aici e cu totul altceva, că nu e o joacă și că femeia aceasta e mai scumpă decât însăși viața. Tocmai pentru că asta nu-i pe înțelesul lor, le e ciudă. Oricare ne-ar fi soarta, noi ne-am făcut-o și nu ne plângem de ea." își spuse el, reunind în cuvântul noi, ființa Anei și pe-a lui. Dar ei vor să ne învețe cum să trăim. Habar n-au ce este fericirea. Ei nu știu că, fără dragostea asta, n-ar mai fi pentru noi nici fericire, nici nenorocire. N-ar mai fi viață." Se gândi el. Era supărat pe toți cei ce se amestecau în viața lui, tocmai fiindcă simțea în adâncul sufletului său că aveau dreptate. Își dădea seama că dragostea care îl lega de Ana nu era o pasiune trecătoare care pierde cum dispar toate legăturile mondene, fără să lase alte urme în viața unui așa celuilalt, decât numai amintiri plăcute sau neplăcute. Își dădea seama ce chinuitoare era situația în care se aflau amândoi, că puteau numai cu mare greutate să-și ascundă dragostea, să mintă și să înșele, expuși în ochii întregii societăți din care făceau parte. Erau siliti să mintă, să înșele, să recurgă la bicleșuguri și să se gândească mereu la alții, atunci când patima care unea, era atât de puternică încât ei uitau totul afară de dragostea lor. Are trei în amintire desele prilejuri care îl sileau să mintă și să înșele, ceea ce nu se potrivea deloc cu firea lui. Își aminti cu o deosebită ascuțime sentimentul de rușine pe care îl observase de atâtea ori la Ana când era nevoită și ea să mintă și să înșele. Și îl cuprise un sentiment straniu care îl mai încercase uneori de când avea relațiuni cu Ana. Era un simțământ de scârbă, nu știa bine dacă pentru Alexei Alexandrovici, pentru el însuși sau pentru toată lumea. Alunga însă totdeauna sentimentul acesta straniu. Și acum, după ce se scutură de el, își reluă firul gândurilor. Da, Ana era mai înainte nenorocită, dar mândră și liniștită. Acum însă nu poate fi liniștită și demnă, cu toate că nu arată. Da, asta trebuie să se sfârșească hotărând sinea lui Vronski. Pentru întâia oară ai trecut prin minte un gând limpede și anume că trebuia să sfârșească cu minciuna asta și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Se gândi să părăsim totul, și ea, și eu, și să ne ascundem undeva, singur, cu dragostea noastră. Capitolul 22 Vaia torențială nu ținu mult, și când Vronski se apropie de țelul său, în trapul mare al mijlocașului și culătura și galopând prin noroi, cu hățurile slobode, soarele se ivi din nou. Acoperișurile vilelor și tei bătrâne ai livezilor din amândouă părțile străzii principale sclipeau cu luciri ude. Stropii de ploaie picurau vesel de pe crengi și streșinile curgeau. Vronski nu se mai gânda că ploaia aceea repede desfundase hipodromul. Se bucura, din potrivă, că datorită ploii are să o găsească de sigură acasă, bancă și singură, deoarece știa că Alexei Alexandrovici, reîntors de curând de la băi, nu venise încă de la Petersburg. Nădăjduind să o găsească singură, Vronski, așa cum făcea totdeauna, ca să atragă cât mai puțin atenția lumii, coboră din trăsură înainte de a trece podul și porni pe jos. Nu intră pe scara principală din stradă, ci prin curte. A venit boierul!" Întrebă pe grădinar. Nu, cucoana e acasă. Poftiți prin față. Pe acolo are cine să vă deschidă." Nu, am să trec prin grădină." Fiind încredințat că Ana era singură, Vronski vrut să-i facă o surpriză. Nu-i făgăduise să vină în ziua aceea, iar ea, fără îndoială nu se aștepta să-l vadă înainte de alergări. Porni, ținându-și cu băgăre de seamă sabia și pășind cu grijă pe nisipul potecii, cu flori pe margine, spre terasa care dădea în grădină. Uitase toate gândurile din timpul drumului în privința greutăților serioase ale situației lor. Nu se mai gândea decât la un singur lucru, că în curând are să o vadă, nu numai în închipuire, ci vie, toată, a Evea. Era gata să intre călcând cu toată talpa, ca să nu facă zgomot, pe treptele late ale terasei, când își aminti deodată ceea ce uita mereu și ceea ce era latura cea mai chinuitoare a raporturilor dintre și, Pe fiul ei, cu privirea lui întrebătoare și parcă neapropiată. Copilul era una dintre cele mai mari piedici în relațiile dintre ei. Când se afla băiatul de față, Vronski și Ana, nu numai că nu și îngăduiau să vorbească ceea ce n-ar fi putut repeta față de toată lumea, dar nu-și permitau nici măcar prin aluzii să spună ceva ce-ar fi depășit priceperea băiatului. Nu era vorba de o înțelegere. Lucrurile se rânduiseră așa de la sine. Socoteau că ar fi o insultă pentru ei înșiși să înșele copilul. În prezența lui, amândoi vorbeau ca două cunoștințe. Dar cu toată prudența lor, Vronski surprindea adesea privirea atentă și nedumerită a copilului, ațintită Simțea o o sfială ciudată în purtarea schimbăcioasă a băiatului față de dânsul, era când duios, când rece, când timid ca și cum copilul ar fi înțeles că între acest om și maică sa exista o legătură importantă a cărei însemnătate el nu putea pricepe. Într-adevăr, băiatul simțea că nu poate înțelege această legătură. Zadarnic se străduia să-și lămurească sentimentul pe care trebuia să-l aibă față de omul acesta. Cu sensibilitatea proprie copilului de a ghici sentimentele, băiatul vedea limpede că tatăl său, guvernanta și daca, toată lumea, nu numai că nu-l iubeau pe vronschii. Dar îl priveau toți cu repulsie și cu teamă, deși nimeni nu spunea nimic despre dânsul, iar mama se uita la el ca la cel mai bun prieten. Ce-o fi însemnând asta? Cine e? Cum trebuie să mă port cu dânsul? Dacă nu pricep, eu sunt vinovat, ori sunt un băiat prost sau rău?" își zicea copilul. De aici venea o expresie aceea iscoditoare, întrebătoare, oarecum o stilă, ca și sfiala și puterea lui schimbăcioasă care îl o atâta pe Vronski. Prezența copilului trezea în Vronski acel sentiment straniu de inexplicabilă scârbă care îl urmărea în ultimul timp. Atât el cât și Ana erau stăpâniți în fața lui de un sentiment asemănător a pe care îl încearcă navigatorul, care vede după busolă că direcția spre care înaintează cuiuțeală nu este cea bună, dar n-are putere să oprească corabia, care cu fiecare minut se îndepărtează tot mai mult de direcția adevărată, iar recunoașterea abaterii ar însemna mărturisirea că merg la pierzanie.